Такою фразою в прямому ефірі почала вечірній випуск «Ведуча популярного каналу». Знаючи, що на неї дивляться мільйони, ведуча в студії витримала коротку театральну паузу, насолоджуючись сама собою та ефектом відсказаного і продовжила. Так у всякому разі, заявляє чоловік, який, ідучи сьогодні вранці на роботу, наткнувся на тіло жінки. Потерпіла, не подавала ознак життя і була закривавлена. Свідком скоєного злочину виявився фотограф популярної газети «Фокус плюс» Володимир Смик. За цією простою фразою ховалася складна операція. Адже фактично телевізійники зараз у прямому ефірі порушували не писання, але обов'язкові для дотримання правил гри. Ці правила передбачали, зокрема, що по телевізору в сюжетах не вимовляють назв друкованих та інтернет-видань. Виняток передбачений лише тоді, коли в телеефірі йде пряма, відповідним чином оплачена реклама цього видання. Інший випадок, якщо з людиною, про яку йдеться в сюжеті чи програмі, щось сталося, наприклад, перерізало поїздом на рейках. У такому разі можна заплющити очі на те, що з телеекранів прозвучить, ким і де працював загиблий. А значить, якщо загиблий працював у газеті чи на телеканалі, назву газети і назву телеканалу один раз згадають без узгодження з керівництвом і відділом реклами. Те ж саме стосувалося і газет. Якщо журналіст брав інтерв'ю у популярного шоумена, він не мав права під страхом публічної кастрації згадувати, на якому саме телеканалі виходить шоу, яке зробило гостя редакції знаменитим. Не біда, що читачі без того знають, обличчя якого каналу є той чи інший персонаж. Головне, аби назва каналу не була надрукована і згадана в газеті, Безкоштовно. Проте в ситуації, що склалася, телевізійники, котрим потрібна була сенсація для вечірніх новин, змушені були зробити виняток. Адже без фотографій, зроблених смиком, вся історія про зниклий жіночий труп втрачала будь-який смисл. Ну, а Володя стояв на смерть. Або телерепортери кажуть, звідки отримали інформацію і називають газету, в якій буде опубліковано подробиці історії блукаючого жіночого трупа, або він не дає доказів правдивості цієї історії. Причому про ексклюзив у цьому випадку не йшлося. Півдесятка телеканалів вже виявили бажання розказати своїм глядачам про ходячий труп. І редактор «Фокусу Плюс» Валентин Наріг дозволив Смикові надавати її безкоштовно і на всібіч без жодних обмежень. Гра того вартувала. Підвечір, вівторка, про газету «Фокус Плюс» почули мільйони. І були всі підстави підозрювати, що більшість із них у середу зранку шукатимуть свіжий випуск Фокусу плюс у газетних кіосках і взагалі всюди, де продають газети. Професійний репортер спрацював оперативно, говорила ведуча, відчуваючи, що кожне його слово ловлять мільйони пар вух. Спочатку він зробив кілька фотографій, а вже потім побіг викликати міліцію. З мобільного телефону він це зробити не міг, не помітив, як трубка розрядилася. Поки свідок шукав телефон-автомат і дзвонив, минуло близько 20 хвилин. За цей час тіло встигло безслідно зникнути, докладніше в репортажі наших кореспондентів. Серед мільйонів пар очей, які це дивилися, і мільйонів пар вух, які це слухали, були очі і вуха майора Павла Шалигі. Випуск новин він дивився не вдома разом із вірною дружиною Тамарою, а в кабінеті начальника київської міліції. Скоро повернутися додому начальнику вбивчого відділу карного розшуку цього вівторка не світило. Справу про безслідно зниклий жіночий труп передали з районного відділу в головне управління. На ранок, коли вийшов свіжий номер Фокусу плюс, зі статтею під якою стояв підпис Максима Бойка, в Києві тільки говорили про мандрівні жіночі трупи. Редакція газета обіцяла тримати своїх читачів у курсі справи, щодня висвітлюючи процес пошуку зниклого жіночого трупа. Стаття на першій шпальті була проілюстрована двома фотографіями. На першій закривавлене жіноче тіло лежало під кущами, і день та час, коли зроблений знімок були обведені жирною лінією. Поруч інша фотографія, теж саме місце, тільки вже порожні. Час і дата, обведені жирним, не лишали навіть у скептиків жодних сумнівів, 20 хвилин по тому, як Смик зробив фотографії, труп зник, не залишивши сліду. Хочу зазначити, начальник міліції з розстановкою читав уголос уривок зі статті, що теоретично можна запідозрити в справі про зниклий жіночий труп якусь каверзу. Про той час зазначений на фотографіях, вірніше, різниця в часі, досить красномовна. В мікрорайоні, де сталася пригода, міліція з'являється не так швидко. Добре, що вона наспіла, як каже наш фотограф, протягом 15 хвилин. За цей час хтось теоретично міг відтягнути труп, адже Володимира Смика поруч із місцем пригоди не було. Та в такому разі на траві лишилися б сліди волочиння тіла, ба більше, сліди щонайменше двох сильних людей та автомобільних протекторів, аби підняти тіло і швидко забрати його геть, потрібні двоє дужих чоловіків і машина. Опустивши газету, начальник міліції глянув на шалигу, що сидів навпроти і терпляче слухав. «Усе правильно? Так і є» визнав Шаліга. Мені потім доповів середа. Я читав протоколи огляду. Не натоптано. Товкся. Там хіба фотограф. І то не особливо натоптав. Що є, то є. Кивнувши, начальник міліції повернувся до читання в голос. Якщо припустити, що сам фотограф відтягнув труп подалі, на це б у нього теж пішло більше часу, ніж минуле між Виявленням жіночого трупа та його безслідним зникненням, та й на одязі Володимира Смика неодмінно залишилися б часточки крові. Він знову глянув поверх сторінки на шалигу були, той похитав головою, а на землі.